بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا سوره المزمل کی ترغیب دے تبلیغ تا جکما مسلہ نوح او جن کی ثابت شو داو رسو دیر بجور اثر او ډېر اوامري دي پیغمبرته چې دا کوا دا کوا څنګه راسهول ډېر ګران دي او اخر کې بیا ترغیب پرانتر سره چاول کې ذکر کوي يا ايو المزممل اي کمل اوستن کيا قم الليل اذريغا الله تا طولشبا الا قليلا مگر لك ارام کوا غلک سشه دې نصفه نیمش پارام کوا نیمش پاو درېګان اوین قص قسمنو قلیلن یا کم کا زدین نیمش پې نه آرام نزویس یو درېګاو یو حص آرام کوا او زالین یا زیات کا پدین نیمش پ باندې آرام نذری سي آرام کوا او یو حصو درېګان دا زه زوانه یو د ګډا پرخ ده او سکاوا ورتل القرانا ترتیلا اولو لا قران په مز مزن ان سنلقي عليك قولا ثقيلا بشکه مونږ نازلو تا تا داسيو کلام چډیر درونده رسولي ګراندي اننا ش عتللیلی په ب شکه د اوذری زل د شپی اشد دي یا اش ان ډیر مضبوطې الله سره په تعلق کې واپ مقيله او ډیر درستی پهنا کې ان لکه ف نهارې سبحان طويله بش ستا د پاه شغل دې دې رګه ده چې دا اوتې وزکام ته شپې خبر او کلا وزکورې سم رب دې کأن شغل ده چې بیان کأن نو موږ پر رب او په توحید سره ومتبتل الیه تقتیلا او بيل کفلزان الله تا پورا په يلو سره رب المشرق والمغرب اقعدت جرب دمشق او د مغرب لا اله الا هو نشته بالحاجت روا ما غير الله فتخذه وكيلا 19 ذلرا پلکار ساز واس ورال ما يقولون ذيك هدي خبري دي ذي خلق صبر کا و کنا باغ اسو چی خلق وَحْجُرُهُمْ هَجِرًا جَمِيلًا او پریدا دیخل قلرا پری خود الخیستان وَزَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اللّاوی دیماتا پریدا نداسوی چپریدا معلرا او دوا دروغ جن خلط النامتی چمال دار دی ومحلهم قلیلا او محلت ورکا دی تلقون تیم نه لدي نه ان کااً الله شمون سره ب راذاابونهدي وجهاً جنم دی او تمامعااً ځغسطتن او داسې خوراک دی چې مري کې مننخليذا علیما واضاب دردنا کوو یو مطررجفل رضول جبالو داور جو کولی کولیش زمکا او غرونه وکانا تل جبالو کسبم محیلان او شیبا دا غرونه ډیره د شګو نرم نرمه انار سنای لیکوم رسولن وشکم ګار علی گلی تاسو تا یو پیغمبر شاهدن علیکم بیان کی پتا سبان دی د قران کما ارسلنا الى فرعون رسولا لکچی منگ لگلیو فرعون تا یو پیغمبر فاسوا فرعون الرسولا نا فرمانیو کلا فرعون دا حقی پیغمبر فاخذنا و اخزم و بیلا پس اونیو منگ دلرا پنیولو سختو فکیفتت تکونا نسنگو بچ شیطاسو این کفرتم کچر تاسو کفر کری یو من د سخته داغر وزینا یجالو الول دا, دا, دا نشیبان چوبه گرزی ما شمان لر بوداگان السماع و منفترم بی دا اسمان با راشلیگی د دیر وزی دا وجینا تمرا سخته روز دا کانوادو <تصفح> مفعولا دا وعدد اللہ پورکی دنکی دا انا آزی تذکرہ بیشکا دا قرآن عبرت تے فمن شاہت تخذ الہ ربی سبیلا نو سو کو چی خوا خیلی دا زور کار نه نو دینی سیخ پر رب سر لار چی آغا قرآن دے دا یو لار نو inna rabbaka ya'lamu bishakarasta ha poegi ta tafsil ki davalayat anka taqumu chitawdaregi pa ibadat ki adna min sulusayl layli nizdi dur hisud shaita jada sta az wa na waqtu nazwi isy udre dal aw yawi saram ko wanisbu او بیا نیمش پاو درېدل او نیمه آرام کول چې له وخت ترش وصلسه او بیا درې مې ساو درېدل او دوی سه آرام کول چې اخري وخت وشو وتوا وتم من اللذین معكم او یو جماعت درې صحابه او ناجي تاسر دین غیم دغه کړ الله ی قدرر الله او ال دا زه کړي دا شپوره دستاسو د بات تپاره علی ما ال حصو الله خپ د چې تاسو ټول شپوره د نشي را ګیررولی پربات کې دوهطاق کوم دی په تا کوم میرببان وکړه په تاسوبان ديسان وکړه فقرو ما تيسر من القران اصل عبادت دا منځ ول عبادت ته ځکه چې قران پکې لوسي شي نو لولې تاسو هغه چې اساني تاسو مطالعه قران نا سه یو سوره ته نه ځان خاص کړې بس چې تاسو ته کوم نو نه حل ولې ښه نه فرض په کې مطلق قرآن ده علمان سا یکون من کم مرد و اللہ پوئی گی چی شبا پتاسو کی بیماران دا یو عزر ده و آخرون یزربون فی الارض اسوک و داسی چی سفر بکی فزمکا کی دا بالعزر ده یبتغون من فضل اللہ سلو سفر کی تلبکی دا اللہ فضل تجارتنا سبيل دابل ده و آخرون او سوک و داسی و قاتلونا بی سبیل اللہ چیغی و جنگی جی دا اللہ پلارکی دا ما تیسر من ہو لیکن قرآن بنا شپری خودے سرد عوزرونونا قلو علیہ آغا چیسانی تاستا دا قرآننا اقیم الصلاۃ و اعطوا بیا به اعمال قبلی کنا کنا قران ومنځ ذکرې او مانځله زور ور کړلې مون رسټ دي او دره مانځله را اور کې ولی ته قران نه خبر شوې د فارس په قران کې واقرض الله فرزن حسنا او به غیر زکات نه نور انفاقهم شتا نو قرض ورک اللہ لا قرض ور کلا لا قرض خاستان په جهادونو کې هو لگاوه هجرتونو کې هو لگاوه وما تقدموا لانفسکم من خيرن اوغا راځي تاسو مخک کی مخ کې ولګر خپل ځانونو د سعمل تجدو عند الله وبم مهر اله راز الله سرا سنگ هو خيرن دیر زیات وا عظما او اور دیر لې پاجرو په پا ثواب کې ومخ کې د مرغنا رښتونه غره واستغفر الله اودامه پرې ده بخنه واړې د الله نام استغفار کوي د الله ان الله غفور الرحیم بیشکله بخون کې مهربان دی